أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما نعفى الله على رسوله عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرْعَى فَلِلَّهِ وَلِلْرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فاخذوه وما, وما نهاكم عنه وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ بګنی درس کې هم دو مالې په متعلق مسله ذکر شوی و چې کمال مسلمانانو ته ملو شي او بغیر د جګړې نه اغه مې لوش نو اغه ته ویل کیږي مالفې او فې او افا رجوت ویل کیږي چونګې کم کافر چې باغیش نو اغه دلا ورګړي مال سر حق پاتې نشي اغه ته الله واخلی او پیغمبر ته یاد پیغمبر نه روستو لاغ خلیفته میلا شي دا به چاته ورکلی شي نن داغی مسارف ذکر کی نو الله پر مع چې ما اف الله مال چې الله جل جلال هو وافز کو او کو حالله رسول په خپل رسول باندې لکه ده فدک باغ شو فدک علاقی آدارنگی بازی علاقی او سیزونه ده خیبر شو چی نبی علی صلی اللہ و سلام تففی که ملو شو نو جیداد ده فدکی یاد بازی د خیبر نوداق من اهل القراء دکل والنا نو قران جمع د کریتند او دا والو وال باندو وال کلچو د دین نبی و سلام ته د دی اموال به تورې فېملو یعنی په دې جنگ نو شوه او نبی له و سلام ته الله جل جلال او غور کړو نو الله پرم فلیل الله دا د الله دپاره دی نکر د الله تبر روکن دی الله ته ضرورت نشته شاره د د خبرې ده چې دا د شل الله ته لړو ده الله د طرپ بیا د کافر نوغست شلو بیا د الله د دا طرپ په ډې کوورپسې مصاررف چېدي هغ ته میلاشه. دا پاک مال نه دایره دالنده طرفه ملو شی نيراز غند کې د شي کې د شي بلار حرام کړې زمکه اغستې نو غنده او حرام کې دي او د غنیمت مال یاد فهم مال دا ډېر پاک مال وي فل لله ندا د الله د پاره دي وللرسول او د پاره د پیغمبر دی ولذ القرب او د پاره د اهل قرابت او د رشتہ او د نبی له صلوات و سلام دې د بنو هاشم نو نبی له صلوات و سلام رشتدارو تا ده دی وجه چی او ده نبیه صلات و سلام سر رشتداری و ده غید پارد زکات سینو او دویم ده دی وجه چی نبیه صلات و سلام سر به نصرت کو دینی نصرت پاو ده نبیه صلات و سلام رشته شوا دینی نصرت شو او بل غید پر زکات صحیح نون <تصفح> او د غید پر مال فیش ول یتام او د یتیمانو لپاره د ذیوم سقنی ول مساکین او د لپاره د غریبانانو چې د نسب عمر مال وسرنی کمی و سره بلکې چې کمی کې ټي هغه باندې مخفلي هر شي نه برابرې هو ابن السبيل او د د مسافر نو د سو مسافر شو لفظ جلالات پر د تبرک رسول یو ذل قربا دعاء ایتامات لري مساکين سلو ر و ابن دا پینزه مسارب اغه ذکر شوي دي نو بیا باز موفسرین ذکر کړی دي چې دا پینزه کس مګلې شي یو خمس پینزه زردی مثلا یو خمس داده اللاو در رسول در پارا چی مسلمانانو پا مسالیه و عمو که ذکر کی او یو خمس د زویل کربا در بنو حاشم او بنو المطلب دیتا با پورا پورا ورکولشی مذاکرو تاو موننسو دا او ذرنګې دا نور شونخمس یو پنځمه یو زر مثلا د پاره د فوکراو او یو د پاره د یتیمانو یتیماږي ته ویل کیږي اغا لار ایمړولا بالغ نه او یو خمس د مساکینو او یو ده ابن نو مسلا پینز زر نو یو زر لله لرسول یو زر قربا یو یتاما یو زر مساکین یو زر ابن سویل نو بازو دا زکر دی او بازو زکر کردی دی بس پیغمبر ته اختیار دی سیمس را دغه د ځکهروو به لا پرم چې کم رسول لرکې او واخلی او چې کم من کوي من کو نو د هغې نه منشي په خپل سو بد بندې او نبی ل سلات سلامغ ورکم دغه طر کز چې دغه معلوونه نبیلی سلات او سلام د ټول راجلمکلو د انثار او دا محاجرین او بیا نبی اسلام او پر مل چه دا مال اللہ منترا کله د مفهوم داسه ده او گچری تازو پا دیبانی رازیه ده دی چکم خطیبو بیان بیکو ثابت ابن کیس ابن شاماس خطیبو لانسار دادی کی اوچت بیان بیکو دی راجمکا ددت اوی نبی اسلام طول راجمکا او یو دوي دی اوستاز کورونو کې مکینې چې کم راغلي دي صاحب مهاجرين استاذ کورونو کې پاتيكيږي غریبانان دي نو ګټه زو واळे ټول تبه ورک او کو واळे نو دې ته به ورکونه د دې بمزان ل کورونه شي د بانو نذیر د علاقه کورونه غنیمتونه دا بدې ته ورکو نو بدی کې د دې چې کم سردارانو صادوبنو اباده او صادوبنو معاذ هغه پاسې دی یا رسول الله دغه مرتور کوثر د دې نه زمنګ په دې کورونو کریم پاتې کی او دغه هم د شو او زمنګ په دې کورونو کریم پاتې کی نبی عليه الصلاه والسلام هغه یا ټول مهاجرینو تور کوله کړه واستو تذکر رازی نبي عليه صلوات والسلام طول مهاجرینو تورکو پان سارو کې د مدینه کې صرف دریو کسانو تورکو یو سال ابن حنیفه او یو ابو ذجانو رضی الله عنه او یو صحابیت د ال بالحقیق یو تور او مشوره تور ممتازه هغه هغه آغا تورکلا اغ نور نبی له صلوات و سلام مهاجرینو د ورکو او نبی له صلوات و سلام په خپل جوان کې دا خپل ثواب دیت سره خپل ځان باندې به خرچه کولا بیبيانو ته به بی او دی ته به پکی اغه نبی له صلوات و سلام ور کولا نه دا د پیغمبر په ثواب دیت باندې د نبی له و سلام نرستو چې کوم خلیفې د مسلمانانو او جنگ وکي کمالونه هغه ته حاصل شونه غلم په کار دي کڼور کوي نوم سيد او که بلفرض ور کوي نو په دغه طریقه باندې به ور کوي کم مساریف چه قران او ذکر کړی او کڼور او مساریف وکي خرچه کوي نو خیر کو بیا دی لور کوي نو په دغه طریقه باندې به دي مساریف او تب نو اللہ پرمایی دا فلسفه دا تقسیم دا الله پرمایی چی دا منگ دی تریکی سر زکا کو کې لا یکون دولتن چی نشی دا مال گرزیدون که چکر لگون کې بین الاغنیاء پا ما بین د مالدارانو کې من کوم دستا سن نو د اسلام فلسفه دا دا چی غریب او مالدار د په معاشرې کې تقریبا یو شان ژوند کوي د دې وجه دا الله تعالی د مالدارانو په مالونو کې دومره حصہ مقرر کړی دا کچري او کلیواله سې تري کې سره په خپل کلی کې هغه زکات او غیره ورکو نو هغه معاشره وغه کلی کې په یو شان ژوند لري هغه کې به غریب هغه نه پاتې نو دادے ہو جی اللہ فرمائی چی دا مال گر زیدون کے نشی پماز دا مالدارو کے من کم دستا سنا وما آتاکم الرسول او آغا چی در کی تازتا رسول علیہ السلام نو کا آغم مال کا حدیثی کا کولی کا فیلی کا تکریری کم یو شی چی پیغمبر تازت در کی نو فخوزو ہو آغا واخ آخ لیده اصل ده شریعت ده آغا قبول که وما نحاکم و آغا چه منه کی تاسوانه داغینا نفن تهود آغینا منشه دلیبنی مسود سے بھی اسڑے ولیدو ده احرام اغی چولیو اغی گنڈلیو آمن اکو و ده قرآن کی داشتا چه گنڈلی بنا جائیں وی قران کېشته وکم زیاتیا ته وته و ما اتاکم الرسول شه کم سنت کم طریقہ کم کول کم فعل او دي چې کم مسله ذکر کیږي مالک سمره میګدار کې اغا تاسو ته پیغمبر در کې نو فخذوه اغا واخله او من نه کوم عنه اوا چې من کې تاسو داغه نه پیغمبر کامالی فیده که یو خبر ده که یو مسل ده نفن تهود آگی نمنشه واتق الله دا اللہ نوجی ریگه ان الله شدید العکاب یکیناً اللہ تعالیٰ سا عذاب ورک ان کے دی ما فا الله واغا چوافز کی اللہ تعالیٰ یعنی معلونہ اعلا رسوله پاقبل پیغمبر بانده من اهل القرآن کلوالنا فلی اللہ نداد پارد اللہ دی ولی الرسول او د پارد پیغمبر دی ولی دل قربا او د د پارد رشت د نبی الاسلام او د پارد یتیمانانو وال مسا کې او دپه د مکینانو اب س او دپه د مسافرو کې لا یکوونهدي دپه چې ن شي دا مال او داماللیفه دوول دا دوله تن چکر لګونکې بین اغنی پهما د دا مالدارانو کې من کوم د فقط ب ځای وَمَا شته کومررسو چې در کې تازو د فيبر فخضوه تازوا خلغ له وما نهها کومن هو چې من کې تاسو دغ نه پبر نوفته تازو من شنیغنا و قله او يريګله تعالانه ان اللهېنن الله تعلا شدید ل کاف ساذاور